Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillahi na'maduhu wa nasta nasta'inuhu wa nasta'ugufiruh Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyati amalina May hadihillahu falamudillalah Wa may yudhlil falahadiyalah Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadana abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'dah Salallahu alaihi wa ala alihi wa salam tasliman mazidah Maka Rabbu Nata'ala di kitabnya yang Kerim, Ya ayahul dizin amanut takul Allah, hukatukatih, ولا تموتن إلا وأن المسلمون. Ya ayahul nasut takul Rabbu الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبثا منهم رجال كثيرا ونساء، واتكل الله الذي تسألون به والأرحام، إن الله كان عليكم رفيبا. Ya ayahul dizin amanut takul Allah. Maka Ulawala sedida, يسلح لكم أعمالكم wa man yatta'illah wa rasulih fa faqad faza fawzan azima amma ba'da fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadihi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa sharral umuri muhdatsatuha fa inna kullal muhdatsatin bid'ah wa kullal bid'atin dhalalah alhamdulillah alhamdulillahirabbil alamin segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu dengan nikmat dan taufiq dari Allah pada malam hari ini Allah subhanahu wa ta'ala kembali pertemukan kita Di majlis ilmu Mudah-mudahan majlis kita di malam hari ini Diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan menjadi sebab kita semua dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya Amin ya Rabbal Alamin Nah Ikhwani wa akhwati fil rahimani wa rahimakumullah Masih dalam pembahasan Al-Khas uh, eh, Dalam pembahasan al uh, al mukhassis al muttasil kata yang menjadi mukhassis yang mengkhususkan kata atau ucapan yang umum nah yang pertama istisna yang kedua adalah syarat yang ketiga iga lanjutan dari pembahasan ini kata Syekh uh, Muhammad bin Sulaiman Al-Thaimin rahimahullah taala salitan as -sifatu. sifat nah. sifat wahya kullu ma ushira bi ma'nan bi ma'nan yahtassu al-'ami min na'tin aw badalin aw halin nah. nah di antara mukassis yang muttasil yakni pengkhusus yang mengkhususkan kalimat yang umum dan sifatnya mutasil bersambung adalah yang ketiga adalah sifat pembahasan dalam berlalu kita sudah bahas yang pertama apa Istisna, pengecualian yang kedua asyarat syarat semua isim-isim syarat masuk dalamnya. Nah in dan saudari saudarinya in wama waman wamata dan seterusnya. Nah dari uh, asma asyarat atau huruf syarat yang berikutnya adalah asifah. As nah sifat yang dimaksud di sini adalah Segala sesuatu yang mengesankan ya, makna yang dengannya sebagian anggota umum, ya itu menjadi khusus dengannya. Nah, jadi sifat yang dimaksud di sini itu lebih umum, ya bukan sifat e, bukan sifat yang dimaksud oleh ahli nahu, ya, tapi e, di sini lebih umum, ya, lebih lebih umum. Ya, kalau sifat yang dimaksud adalah ahli nahu, mereka maksudnya adalah naat, ad, ya. Tapi di sini lebih umum, masuk dalamnya naat, ya, masuk dalamnya badal, masuk dalamnya hal. Nah, yang intinya jika mengesankan makna yang dengannya sebagian anggota yang masuk dalam kategori umum itu menjadi khusus. Contoh, ya. Eh uh, saya katakan kepada eh uh, apa namanya pembantu saya umpamanya ini contoh saja ya, walaupun saya tidak punya pembantu nah ini contoh saja saya katakan kepada pembantu saya akrimit tolabah akrimi at attolabah muliakanlah uh, para penuntut ilmu itu nah ini umum ya kena daliflam di situ di listing rocky ya. semua penuntut ilmu nah, umpamanya di, di satu ruangan di sekolah atau di pondok pesantren saya katakan kepada uh, Pembantu saya akrimit Talabah Muliakan para penuntut ilmu itu Nah Mungkin dengan hadiah Atau yang semisal dengannya Nah kemudian saya katakan akrimit Talabah Al-Mujithahidin Ia Al Al ini Al-Mujithahidin Al-Mujithahid Ini na'at Atau sifat bagi Al-Tolabah Berarti yang saya maksudkan di situ Bukan semua Bukan semua penuntut ilmu Tapi Ada yang dikhususkan Nah Ada yang dikhususkan Siapa Siapa, Siapa yang dikhususkan Nah Siapa yang dikhususkan dalam dalam hal ini, ya, ini wahai filarahim yang murahan kepadaMu, yang dikhususkan adalah para penuntut ilmu yang mujtahid, yang bersungguh sungguh. Para penuntut ilmu yang bersungguh sungguh. Nah, jadi sifat yang dimaksud di sini mencakup naat, ya, badal atau hal. Ya. Naat, badal atau hal naat, ya, sifat badal ya, pengganti uh, hal yang kondisi atau keadaan. Nanti akan datang contoh-contohnya. Nah. Kemudian kata beliau rahimahullahu ta'ala Misalun na'ti Contoh naat, Contoh naat, Iaitu sifat Qawluhu ta'ala Firman Allah subhanahu wa ta'ala Dalam Surah An-Nisa ayat 25 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Famimma malakats aimanukum Min fatayatikumul mu'minat Maka Nikahilah dari Budak-budak perempuan yang kalian miliki Al-mu'minat yang Beriman, jadi budak wanita yang beriman yang boleh untuk dinikahi. Ayat sebelum, ayat sebelumnya, ya ini bisa dicek ayatnya dalam surat An-Nisa ayat 25 Allah sebutkan syarat. Wamalam yastatiymin kumtaulan ayyang kihal muhsana til mu'minat. Maka siapa yang diantara kalian yang tidak mampu untuk menikahi wanita wanita merdeka, ya yang beriman, maka fami mummalakat ayyman kumminfatayatikum mu'minat. Maka boleh kalian menikah <coughs> fatayatikum. Iaitu perempuan-perempuan Atau budak-budak perempuan kalian Nah, type ini umum Fatayatikum, ini umum Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala khususkan dengan apa? Naat al-mu'minat yang beriman Berarti yang boleh untuk dinikahi menjadi istri Dari kalangan budak-budak perempuan yang kita miliki Adalah budak-budak perempuan yang beriman saja Nah, budak, budak perempuan yang beriman Kalau dia tidak beriman, maka tidak boleh ya, Tidak boleh untuk dinikahi nah. Masya Allah ta'ala dan ya, umpamanya uh, dia punya budak tapi semua budak-budak tersebut ya bukanlah wanita yang beriman maka tidak boleh dia nikahi budak itu ya harus dia beriman karena disebutkan pengkhususannya dikhususkan pengkhususannya firman Allah min fatayatikum ya ini umum mencakup semua budak perempuan kemudian datang yang mengesankan makna pengkhususan yaitu naat yaitu sifat dari fatayatikum fatayat sifatnya adalah al-mu'minat maksudnya budak-budak perempuan yang beriman nah berarti kalau tidak beriman tidak boleh baik contoh yang kedua kata beliau rahimahullah taala wa mithalul badali contoh badal badal itu pengganti nah, pembahasan apa itu naat badal hal dan seterusnya itu ada dalam pembahasan ilmu nahu. nah nah masyaallah taala tapi contoh badal adalah Kauluhu Taala. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al Imran ayat 97 Allah berfirman: Walillahi al-nasi hijjul baiti manistata'a ilaihi sabillah. Maka wajib bagi seluruh manusia untuk menunaikan ibadah haji di al-bait, al-bait maksudnya di baitullah. Nah. Mereka berhaji untuk siapa? Lillah untuk Allah, bukan untuk selain Allah. Jadi melaksanakan ibadah haji itu lillah, ya bukan untuk selain Allah. Ya masuk dalam kategori selain Allah. Ini orang yang berhaji karena ingin dipuji manusia. Dia berhaji supaya dipanggil pak haji atau ibu haji, atau dia berhaji supaya dia dihormati di, di, di, di, di orang, ya dia dianggap sebagai orang yang sudah pernah ke tanah suci dan seterusnya. Nah, ini di antara bentuk-bentuk orang yang berhaji bukan karena Allah. Harus dia berhaji, itu. ya dia berhaji karena karena Allah Subhanahu wa taala. Nah. Ya. Perhatikan, Allah berfirman dalam surah al Imran ayat 97 wajib bagi manusia untuk berhaji ke Baitullah untuk Allah. Nah, ini umum ya, bermakna umum. Ketika Allah Subhanahu wa taala sebutkan alannas, annas am mencakup seluruh manusia, ya. Akan tetapi dikhususkan di sini Allah sebutkan badalnya Manistato'a ilaihi sabilah yaitu orang-orang yang mampu untuk melakukan perjalanan ke sana. Nah, jadi kata man di situ takhsisun, takhsis ini yani, mukassis lil 'am, mengkhususkan sesuatu yang umum. Umum tadi annas, wajib bagi seluruh manusia. Manusia di sini yang dimaksud adalah orang-orang yang beriman, ya, bukan orang-orang kafir karena yang wajib haji itu orang-orang yang beriman. Orang kafir tidak ada kewajiban haji. Nah, karena mereka tidak beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala Nah Yang dimaksud di sini adalah Orang-orang yang beriman Ya Semuanya Wajib haji Kemudian Allah khususkan dengan badal Iaitu kata man Man istatara ilaihi sabilah Man ini badal dari kata an -nas. Ya Man adalah kata ganti atau pengganti dari kata an-nas Iaitu barang siapa yang mampu untuk melakukan perjalanan ke sana Nah khususkan. Berarti apa? Ya. Haji itu tidak wajib bagi orang-orang yang tidak mampu. Ya. Maka tidak perlu kita um, apa namanya? takalluf memberatkan diri, memaksakan diri untuk haji kalau memang kita tidak mampu. Allah Subhanahu wa taala tidak membebankan sesuatu yang tidak dimampu oleh hamba-hambanya. Allah berfirman Allah tidak akan membebani satu jiwa Kecuali yang dia sanggupi Nah, maka dalam ibadah haji Ikhwani wa akhwati fila rahimani wa rahimakumullah Itu hanya diwajibkan bagi mereka-mereka mereka yang mampu saja Yang tidak mampu tidak wajib haji Sampai dia mampu Nah Masya Allah ta'ala Baik Itu badal Yang terakhir adalah al-hal Keadaan ya? Hal ini juga bisa mentaksis menjadi mukhasis al mutasil bagi sesuatu atau kalimat yang umum. Contoh, kata beliau, wa misalul hal. Contoh hal adalah Qauluhu Taala adalah Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam Surah An Nisa ayat 93. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa maiyakatul mu mina mutamidan, fajaza uhu jannahu qalidan dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin mutaammidan dalam keadaan sengaja ya fajaza'uhu jahannamu khalidan fiha barang siapa dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin ya? dalam keadaan mutaammidan dalam keadaan sengaja ya? dalam keadaan sengaja maka fajaza'uhu jahannam maka balasannya adalah neraka jahannam khalidan fiha, dia kekal dalamnya, nah, baik. perhatikan ayat ini, Surah An-Nisa ayat 93, Allah, subut, Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan wa man wa mayyaktul mu'minan barang siapa yang membunuh seorang yang beriman ya, man di sini ya umum, ya karena syarat ini sudah berlalu pembahasannya nah, masyaAllah Ta'ala Uh, nah, barangsiapa yang membunuh seorang uh, mu'min maka fajazaohu muta'ammidan dengan sengaja, muta'ammidan di sini sebagai hal, hal yang mengkhususkan uh, kata sebelumnya yang bermakna umum tadi. Nah, berarti orang yang membunuh Gairu muta'amid, tidak sengaja, ya dia tidak terancam dengan ayat ini. Tapi kalau dia sengaja, dia membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya, ancamannya adalah neraka, jahannam, khalid dan fiha, dia kekal di dalamnya. Maksudnya khalid dan fiha, di sini ada khilaf di kalangan para ulama, tapi yang rajih atau yang disebutkan oleh al-imam Ibn Kathir rahimahullah ta'ala, yang ini al-mukhtud tawil atau tulul mukthid. Yaitu Iaitu dia tinggal di, terancam masuk dalam neraka jahanam, Dia kekal di dalamnya Selama-lamanya maksudnya Dia tinggal di dalamnya dalam waktu yang sangat panjang Sangat lama Nah Kerana uh, Dalam akidah Ahlus sunnah wal jamaah ini kita kompromikan dengan ayat yang lain ya, Dalam ayat-ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan Innahu mayyushrik billah Faqadaharramallahu alaihi al jannah Wa ma ma'wahun nar Wa ma ma'lil zalimina min ansar Sungguhnya barang siapa yang menyukutukan Allah Allah haramkan untuknya surga dan tempat kembalinya adalah neraka dan tidak ada seorang pun penolong bagi orang-orang yang zalim tersebut Nah, ini kata para ulama kalau dia mati di atas kesyirikan Siapa yang mati di atas kesyirikan berarti haram masuk surga, kekal dalam neraka Nah, selain dosa syirik atau di bawah syirik, dia dosanya bukan dosa dosa syirik atau bukan kekafiran Ya Bukan syirik, bukan kekafiran Siapa yang mati di atas sebuah dosa Dan belum sempat bertaubat kepada Allah Maka dia terancam masuk neraka Nah, jadi nanti nasibnya di akhirat Tahta masyiatillah Di bawah kehendak Allah Kalau Allah kehendaki uh, dia masuk neraka Maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka Di azab sesuai dengan kadar dosanya Tapi suatu saat nanti dia akan abad Dia akan dimasukkan ke dalam ke dalam surga Nah, Allah disebutnya dalam sebuah hadis. Allah akan mengeluarkan orang-orang yang dalam neraka. Maka nabi kalbihi miskal darutin iman. Aku makan kalau Nabi saw. Siapa yang dalam hatinya ada sekecil semut hitam berupa keimanan. Artinya kalau dia punya iman, mati di atas keimanan. Walaupun dia punya dosa, belum sempat bertaubat. Kondisinya nanti di akhirat dibawa kehendak Allah. Kalau Allah kehendaki, maka Allah akan ampuni dia, ya, dihapuskan dosa-dosanya masuk surga. Tapi kalau Allah kehendaki, dia masuk neraka maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka tapi tidak kekal ya nanti dia akan dikeluarkan dimasukkan ke dalam surga nah kata para ulama ini kalau dia mati bukan di atas syirik dan bukan di atas kekafiran tapi barang siapa yang mati di atas syirik Atau dia mati di atas kekafiran Belum sempat bertaubat kepada Allah Maka dia kekal dalam neraka selama-lamanya Seperti ayat yang telah kita bacakan tadi Innahu mayu syirik billah Faqadaharramallahu jannah Wa ma'wahun nar Wa ma'lil zalimina min ansar Sungguhnya barang siapa yang menyukurkan Allah subhanahu wa ta'ala Maka Allah haramkan untuknya surga Dan tempat kembalinya adalah neraka Dan tidak ada seorang pun penolong bagi orang yang zalim tersebut Dan dalam ayat yang lainnya Allah berfirman Inna allaha la yangfiru ayyu syurqabihi Wa yangfiru maduna dhalika lima yasha Sungguhnya Allah tidak akan mengampuni Dosa orang-orang Nah uh, Yang melakukan perbuatan syirik kepadanya nah. Wa firu maduna dhalika lima yasha Tapi Allah subhanahu wa ta'ala Mengampuni siapa saja yang Allah kehendaki Dari kalangan hamba-hambanya Nah Itu Allah mengampuni dosa yang selain dari itu Jadi bukan syirik, bukan kekafiran Nah bagi siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Ada umpamanya, ada orang yang beriman, dia bunuh dia bunuh seseorang, dia bunuh orang mukmin, dia bunuh orang beriman sengaja. Nah, dia sengaja. Ya. apa apa ancamannya? Dalam ayat disebutkan surah An-Nisa ayat 93, siapa yang bunuh, siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka dia terancam masuk neraka, neraka Jahannam. Kan begitu. Apakah dia kekal? Jawabannya tidak. Adapun ayat di sini dan fiha dalam surah An-Nisa ayat 93 dia kekal di dalamnya maksudnya tulul mukthi atau al-muqtu tawil dia tinggal di dalamnya ya tinggal lama dalam di dalam neraka jahannam tersebut tapi tidak kekal kenapa kita katakan tidak kekal berdasarkan penjelasan tadi ada ayat-ayat yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni seluruh dosa-dosa kecuali dosa syirik atau dosa Dosa kekafiran kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau pelakunya mati di atas perkara tersebut, nah, maka dalam ayat ini ya, <tuh> Allah berfirman wa ma'iyah kotori mukminan muta'amidan. Kata muta'amidan di sini adalah hal, ya, hal yang menjelaskan kondisi orang yang membunuh tadi, ya, yang tadinya umum. Pokoknya siapa yang membunuh seorang mukmin, ya, maka dia terancam masuk neraka, tinggal lama dalam neraka, jahannam. Berlaku umum nah, Kemudian Allah khususkan Kalau dia bunuh dalam kondisi apa? Muta'amid dalam kondisi sengaja Kalau dia tidak sengaja, ya tidak terancam ya. Memang ada orang yang membunuh tidak sengaja? Ya ada, bisa jadi Mampaknya ya. dia dia buang sampah Mampaknya itu botol dari rumahnya bapanya, sampahnya itu botol Satu karung Mampaknya ya. Di biasa, dia biasa dia biasa buang sampah dari jendelanya umpamanya di bawah itu langsung tembus pembuangan sampah. Ternyata di bawah sampah pembuangan sampah itu ada orang umpamanya lagi nyari botol entah apa dia cari di situ. Ada lagi ada orang di bawah, dia enggak tahu ada orang. Dia buang saja sampahnya seperti biasa, ternyata kena orang di bawah mati. dia dia bunuh enggak sengaja. Nah. Makanya seperti ini tidak tidak masuk dalam kategori ayat ini. Naam, masyaallah taala. Baik, ini uh, al-mukassis al-muttasil yang terakhir, yang disebutkan oleh uh, Asyik As Muhammad bin Salih Al-Muthaymin rahimahullah ta'ala dalam kitab ini Nanti berikutnya insyaAllah Kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya Pembahasan <tik> Al-Mukhussis Al-Munfasil ya, Al-Mukhussis, pengkhusus Yang munfasil, yang terpisah dari kalimat nah, Ada ayat Umum ya, Berbagai umum, tapi dikhususkan Dengan ayat yang lain, bukan pada satu ayat Tapi pada ayat yang lain, ini yang disebut Dengan Al-Mukhussis Al-Muttasil atau uh, dikhususkan dengan dengan hadis yang lainnya. Nah, atau nanti akan datang insyaallah taala uh, rinciannya bismillahitallahi taala. Nah, mudah-mudahan bermanfaat. Kita memohon dan berdoa kepada Allah semoga Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepada kita semua untuk selalu istiqamah di atas agamanya, istiqamah dalam menuntut ilmu agamanya dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk meraih surga, dimudahkan untuk meraih khusnul Khotimah di akhir kehidupan kita dan dikumpulkan dalam surga sebagaimana Allah Subhanahu SWT kumpulkan kita di majlis ini dan semoga Allah Subhanahu SWT mudahkan kita semua untuk istiqamah di atas agamanya sampai ajal datang menjemput kita Amin ya Rabbul Alamin Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala, ala naibnu hamalin wa ala alihi wa sahbihi Ya majlis kita dengan doa gafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu Subhanarabbika rabbil izati amma yasifunah wa warahmatullahi wabarakatuh.